Tizenharmadik fejezet Lorenz Nyugodtan ment abba az irányba, namerről a csúcsra épített kaszba látszott lépcsőzetesen egymásra következő ház sorával. Nem sokára egy széles, kitaposott útra ért. Dús, nagy levelű pálmák között lépdelt. Vad Tim friss, jó szaga üdítette fel. Most már értette, hogy miért ragaszkodnak az itt lakók ehhez a földhöz. Csodálatos nagy trópusi virágok, kaktuszok, mimóza növények tűntek elő mindenfelől. A levegő tiszta volt és pormentes. Hatalmas, színes kelyhek himbálóztak a pálmák köré fonódó léggyökereken. Olajfák bőrszerű levelei nedvesen acélos fényre ragyogtak a fényben, és szemben az áriászi hó fötte csúcsa. Egyszerre, mintha mozdulatlan fák elevenednének meg, 8-10 ember bukkant föl a sötétből. Elszállt barna arcok és csillogó fegyvercsövek meredtek Laverborgra. Megállt és feltartotta a két karját. Most dől el, gondolta nyugodtan. Ha azonnal nem végeznek vele, akkor lehet valami ebben a száid dologban, és akkor beszállítják őt a kazbába, ahol megtudhat valamit Claireről. A mozdulatlan alakok közül a háttérből előrelépett egy kemény tekintetű férfi, akinél nem volt puska, csak hanzsát hordott az üvébe szúrva. És a kard mellé táska volt erősítve. Ki vagy, kutya? A Saithoz jöttem, aki üzent értem. Mit üzent a próféta fiata disznóevő Rumi? Azt üzente allak nevében, hogy ha hozok neki egy puskát, akkor visszaszöktetengem engem Európába. Az ember intett. Laverborttól elvették a puskáját, előrelódították és megindultak vele. Több szó nem esett. A Said két hónapi távol lét után visszatért az oázisba. Ezen a napon lisztet és datóját osztottak ki a szegények között. Az oázis minden falujába birkákat sütöttek, az emberek reggeltől estig a kázba körül csoportosultak, és ha egy pillanatra feltűnt a sejk, akkor nagy ujjongásba törtek ki. Örömtüzeket gyújtottak, és hálaimákat mondtak. Este Said vacsorát adott a vezéreinek. Mindenki eléje járulhatott a panaszával, és Braud el Mansur kegyesen fogadott alatvalói közül bárkit a tanács teremben, a kazba harmadik szintjén. A Szent Hamirt ezen az estén felvezették a tanácsterembe, mert Braud Elmanszur, aki tisztelte a szenteket, azt akarta, hogy Hamir is a közelben legyen. A világtalan szent ott ült a pompás, trónteremnek is beillő helységben, a legdrágább szőnyegen, és világtalan tekintete a semmibe nézett. Mansur egy emelvényen foglalt helyett az karosszékben, amelyen elődein és rajta kívül senki sem ülhetett. Körülötte álltak a törzsfőnökök, jobbján Muhat, az oázis katonai parancsnoka. Muhát mellett a legfőbb pap, zöld turbánban. Egy rongyos suhanc állt előtte mélyen meghajolva, mellén összefont kezekkel. Nos, nálam! szólt hozzá csengő hangon a szijád. Meghagytam neked és a tigri valamennyi pásztorának, hogy mire a hold a legnagyobb lesz, jöjjetek el nyájaitokkal, sátoraitokkal, asszonyaitokkal és minden holmitokkal együtt a tafilaledbe. Nálam mélyen meghajolt, megérintette a szívét és homlokát. Nem nézett a szahid arcába, úgy beszélt. A hold most a legnagyobb felséges uram, a proféta helytartója, és a pásztorok valamennyien itt vannak, kivéve kés legtörzset. Ezek között a gúl pusztít, uram a gyomrukban. Muhat Emir eltiltotta őket tőlünk. Braudel Manszúr ebből megértette, hogy vérhas járvány van a hegyek között. Kegyesen intett a pásztor felé. Az én palotámmal fogsz lakni, Nalan, és kapsz tőlem egy szép ruhát. A kutyád vagyok, Said, mondta, és hátra lépett. A nagy hirtelen a vakhamír felé fordult. Látlak, Hamir. Azért hozattalak ide, hogy jósolj ma nekem. Mire a gúcsava elővarázsolja a holt medrükből a sebesodrú vádikat, megindulnak ellenünk a rumik. Nagyon közel van a harc órája. Láttál-e álmot, Szent Hamír? A Szent felemelkedett. Kinyújtotta a kezét a Száid irányába, és merev tekintete Braudelmanszú arca mellé nézett. Látlak, Száid. Látlak, kivont a sereged előtt és a hitetlen frankik varangyok elpusztulnak a haragottól. Úgy legyen, Hamir, pedig ezek a frankik ügyes emberek, Kémjeik az ágyam fejéig érnek, kilesik a terveimet. De te mindent tudsz, uram, a proféta világosságot adott a te agyadnak, hogy mindenkit lássál. Igazad van, téged is látlak, látlak szakál nélkül, fényes egyenruhába, rumi tisztek között, és látlak itt ülni piszokban, férgesen, forró napon a zuhogó esőbe fedetlen fővel. Csodálom magát, Lorenz! Soha sem hittem volna, hogy francia tisztelre képes. Hallom, uram, a szavadat, ám mégis üket vagyok. Látlak lépni a rumikutyák testén. Látlak, Said A piszokkal és sebekkel fedett csontvászerű alak hirtelen ordítással sebesen forogni kezdett abzott a szája, kidüllett szeme fehérje, és rikoltva hörgött. – Hagyja abba Lorenz, mert megüti a guta! – mondta a szájét nyugodtan. – Csodálom magát ezért a teljesítményéért, én nem bírnám ki ezt így élni. A vászerű alaka földre zuhant rángatózva és hörögve, de a száid nyugodtan folytatta a megkezdett mondatokat. – Mondom, hogy ne fáradjon! Két sürgöny kivételével valamenni jelentésen nálam van. Igazán keresztül húzta volna a terveimet, ha nem fogom előket sorba. sorban. Nem zavartam a munkájába, mert ha felköttetem, új embert küldenek maga helyett. Szerencsére az én hírszolgálatom a világon a legtökéletesebb. Hamir meretten nézett a hangirányába, de a szemeg még most is a Sziadarca mellé irányult. Látom a rumikat. A hammadai sziklákon keresztül özönlenek. A proféta fiai eltiporják őket. Látom, hogy tévedtem, Hamir, de csak ugyan vak vagy. Úgy legyen. Mi baja lehet egy vakembernek, ha elveszik a szeme világát? Ki fogom szúrni a szemedet, Hamír, mondta nyájasan a szijád, aztán franciához szólalt meg. Nem akarok túl kegyetlen lenni, Lorenz, mert csodálom magát. Ezért adok még három órát. Kihúzta az óráját. Most nyolc óra van pontban tizenegy órakor szúrjátok ki a szemét, vasaljátok meg, és lakjon haláláig ott, ahol a sivatagba megvakult gulák tengődnek. Vigyétek! A mocsokkal belepet soványalak kihúzta magát. Múmiaszerű vonásai megelemenettek, de csak annyira, hogy ez az arc egyszerre nyugodt és értelmes lett. Mosolyogva nézett a Sziadra. fog Sziad! Viva la France! Elhurcolták. A legveszélyesebb francia kutya, mondta Muhat. Igazi hős, dicső élete volt, és haláráról is sokat fognak beszélni. Erről gondoskodom. Egy tiszt lépett be, földi hajolt. Szólj, Ibinzár! Rumi katona érkezett, sziját, Puskát hozott! Intézd el, Muhat, aztán a tiszthez fordult. Bocsásd be! Múhat az ajtó felé közeledett, és így, amikor Laverborg megkötözve belépett, először őt pillantotta meg. Laverborg vagyok, a légióból szöktem, a száít hívására jöttem ide. Azt nagyon okosan tette, mondta a szied. lépjen közelebb tulét. A légionista döbbenten állt meg, és kimerett szemmel suttogta. Ránaddo! Claire türelmetlenül járkált fel és alá a szobájába. A szíjat bejelentette, hogy meg fogja látogatni. Már több, mint egy napja volt fogoly. Vajon milyen intézkedéseket tettek miatta? A tafira lett csak egy egész hadsereg hatolhat be. Valószínűleg azt hiszik, hogy már nem is él. Nem fognak bele nyugodni az elrablásába. Ebben a pillanatban egy kis kő repült be az ablakán. Paritjával lőhették ki valahonnan. A holyfehér kő a falnak pattant, és onnan a földre esett. Papír volt rácsavarva. Üzenet. Gyorsan lecsavarta a papírt, a belső oldalán ez állt. Éjfél után valaki kifogja nyitni az ajtót, Fátyalozza le az arcát, mint az itteni nők. Próbáljon kijutni a kazbából. Menjen az uet partjáig. A parton van egy magányos kunyhó. A kunyhótól balra menjen a száz lépést, felnyergel tevét fog találni. Ha állandóan az uet folyása ellen gyorsan halad, reggelre francia területen van. Lehet, hogy én is ott leszek a tevénél, sajnos az is lehet, hogy nem. Elzé! Azonnal megértette a levél eredetét. Bizonyára tartózkodik az oázisony egy francia kém. Valószínűleg a titkos szolgálat emberek küldte ezt a levelet. Ez volt minden, amit megtehetett érte. Elrejtett valahol egy fernyárgel tevét, hogyha ki tud jutni innét, akkor megmenekülhessen. Sok remény nincs erre, de talán. A követ kidobta az ablakon, és a levelet elrejtette. Lassan este lett. Fantasztikus terveket szőtt, hogy mi módon juthatnak ki a kazbából. Végül belátta, hogy gyenge. Nem, nem tud ki jutni innen. Kopogtak az ajtón. A szijad léped be. Kedves, udvarias mosolyával Ranad doktor állt a lány előtt. Éppen úgy megdöbbent, mint Tulé. Jó napot, Kler! Meg van lepve, mi? Ön? Ön? De hiszen én vagyok Braudel Mansur, a szijád. A jobb párizsi körökben Ranad doktor néven ismernek, de ezt nem kell tudni rabszolgáimnak. Önök legszívesebben úgy képzelik el az arab kielájfiakat, hogy birkákat őriznek és piszkos kunyhókban laknak. Ezért érik önöket a gyarmaton ógyakra meglepetéseket. Ha viszont előkelői fiakat látnak a Párizsi parketten, akkor azt hiszik, ezek a művelt fiatal emberek elcserélik őseik földjét egy jó szabású smokingért. Tévednek. Na de hagyjuk ezt. A lány kisé magához tért az első meglepetésből. Maga, maga Braud El -Mansur. Igen. Maga hurcoltatott el engem? Kénytelen voltam velem, miután egy szíves meghívást nem fogadott el. És meddig akar itt fogva tartani? Hát erre nem tudok pontos választ adni. Sok minden függ attól, hogy maga milyen álláspontra helyezkedik Claire. De miért fogadott el tulajdonképpen? Mert nagyon okos és ügyes lány. Mert a fivéle aláírását hamisítva megszerezte a túlé iratait. Mert újra felpiszkálta az ügyet Lamott tábor szernagynál, Ránkuszította ezt a Lionelt, azután, mikor végre a vezérkar kezébe került a Tulé úgy hírhetté vált szürke mappája, maga éjjel de Gárd háró szobájából ellopta a páncélszekrény kulcsát, újra megszerezte Tulé számára a mappát, és a kulcsot megint visszatette a fivére éjjelé szekrényére. Ügyes munka volt. Gratulálok. De hát mi köze magának a Tulé ügyhöz? Nagyon sok. Most már megmondhatom. Úgy sem árthat többé nekem nem érintkezhet túlével sem után. A lány elsápadt, és megremegett a szája. De, de hiszen tudja jól, Tulé meghalt. Még nem, de talán rövidesen. Ne komédiázunk le. Tudom, hogy maga egy pillanatig se veszítette el a kapcsolatot túlével miután a kapitány olyan ügyesen elterjesztette a halál hírét. Másodszor is neki szerezte vissza a szürke mappát. Hát igen, én szereztem vissza, és Tulé él, – Velem tehet, amit akar, de a mappa nem sokára ott fog feküdni Párizsban, a haditörvényszék asztalán – kiáltotta magánkívül. – Ezt gondolja? – kérdezte hanyagul a szíjad, és előhúzta belső zsebéből a szürke mappát. claire székre roskadt. Nem tudott szólni. – Ön elfelejti, hogy olyan játékba bonyolódott maga és a vőlegénye, amit én már tizenöt éve készítek elő. Egyetlen lángszennek sem szabad meglazulni, különben elveszítek mindent. És ez a minden az uralmam kiterjesztése és megszilárdítása. Már készen áll az egész épület. Minden veszélyes ember a kezemben van. És amikor kezdődik a harc, én már meg is nyertem a háborút. Maga és Tulé ártatlan áldozatok lesznek, de két ember sorsa nem befolyásolhatja az ügyemet. Tulé él! Nem kell neki ez a mappa. Minden szó a szívébe és az agyába van vésve. Ő majd nélkülem is tudja, hogy mit kell tennie. Igazán azt hiszi? Tapsolt egyet, és két felfegyvezett alak Tulét hozta a szobába. Claire felsikoltott, odarohant és átölelték egymást. De Said intett, és túlét elhúzolták. Azután nyugodtan leült a kétségbe esett lányal szemben, és cigarettára gyújtott. Figyelj elám, Claire! Ebben a pillanatban az összes ütőlap az én kezemben van. Mindenki azt hiszi, hogy a saját céljait szolgálja, és tulajdonképpen az én érdekeimet támogatják, anélkül, hogy erről tudnának. Csak most, az utolsó pillanatban jelentem meg én is a színen. Eddig a bábujim dolgoztak helyettem. Maga, maga Gordon! Maga igazán eleményes, válaszolta nevetve a sziját. Talán csak egy ügyesebb embert ismertem azt a szegény Lorenzet. Bámultam őt. Hónapokon át itt ült a sárba, a mocsokba, és csodálatos ügyességgel nyomozott ki mindent. Nem is értem, hogy juthatott hozzá a legtitkosabb feljegyzésekhez, a legrejtettebb adatokhoz, de mondhatom, hogy ez az ember épp úgy tud mindent, mint én magam. Amilyen ügyesen én Párizsban európérnek mutattam magam, olyan ügyesen játszotta ő itt az őrült arab szentet. Azonban, bevallom, az ő szerepe nehezebb volt de Gordon a hadügybe nem lehet félrevezetni. Mikor a második jelentését küldte, már felfedeztük. A többi jelentését már nekem küldte. Szegény feje azt hitte, hogy értesítései az illetékesekhez jutnak. Ha ez megtörtént volna, akkor vége a tafila letnek. Végem lett volna nekem és tíz évi kitartó fáradtságos munkámnak. Mert ez a Lorenz mindent tudott. Lorenz! Elzé! Tőle jött a levél pillant át a lányagyán. – Mi történt vele? – kérdezte Claire. Fél órája sincs, hogy elfogadtam. És most beszéljünk magáról, Kler. A sorsa tőlem függ. A kezemben van. – Mit akar tenni Tulével? – Túlé? Hogy vele mit akarok tenni? Ez is teljesen magától függ. – Nem értem. Hogy érti ezt? A száid elgondolkozva dobolt az asztalon ujjaival. Ha kikapcsolom a küldetéseimet, a nagy célt, amiért esztendők óta éjjel-nappal munkában vagyok, a győzelemre gondolok, ami napokon belül kétségtelenül bekövetkezik, még hátra van egy megoldatlan kérdés. Itt lehet magának szerepek, Ler. Még mindig nem értem. Szeretem magát. Nem érdekel. Braudel Mansur, mintha nem is hallotta volna a közbeszólást, elgondolkozva nézett maga elé. Azután folytatta azon a lágy, kellemes hangján, amelynek a legrendkívüli besemény sem adhatott semmiféle modulációt. Az embereim tudják, hogy nem ismerem az irgalmat. Talán a maga kedvéért kivételt tennék, és áthajóznám ezt a szerencsétlen túlét Dél-Amerikába. Évek óta az egyetlen érzelmem a maga iránti szerelmem. Ennek is be kell teljesülnie, mint minden célomnak, amit valaha is magam elé tűztem. Gondolkozzék ezen. Egy kis engedékenységgel sok rossztól kimélheti meg magát és másokat is, akiket szeret. Holnap újra eljövök. Feleletet sem várva kilépett az ajtón. Claire több mint egy percig mozdulatlanul állt. 24 óra alatt annyi minden történt vele, olyan megdöbbentő és meglepő események, hogy úgy érezte bele kell őrülnie. Aztán megpróbálta elrendezni a gondolatait. Hogy kerül ide túlék? Bizonyára valamiféle rádiókörözést adtak le az eltűnése után, és túlél meggondolatlanul belopódzott az oázisba. És Rana doktor, ő kifogástalan társadalombeli ember, asszisztens a pasztőrben, hogy került ide. Hogy lehet ő a titokzatos száid? Természetesen azért jár mindig vezérkari tisztek társaságába, azért jár diplomaták közé, mert kémkedett. És Emily Desposlunk, Összezavarodott előtte minden. Menekülnie kellene. A levelet biztos ez a Lorenz írta, akit elfogtak. Tehát nem jöhet ide az ajtót kinyitni. Viszont, ha ki tudna jutni, a felnyergelt teve valószínűleg ott lesz akkor is, ha a kémet letartóztatták. Persze! Erről talán nem tudnak. De hogy juthat ki innen? A száid lejjebb ment a kazbák során, és a létrák mellett álló őrök mindenütt a porba vágódtak előtte. Mire visszatért a tanács szerembe, az emberei már nem voltak ott, csak Emmy Desposlin ült egy kis asztalnál, kifogástalan lovagló és cigarettázott. Mikor meglátta a sziadot, idegesen felugrott. – Azonnal mondja meg, hol találom Olivert! A száid egy pillanatig elgondolkodott, mint aki nem is tudja mindjárt, hogy miről is van szó. Aztán szeliden mondta. Nem kér egy kávét? Két napja keresem Olivert, azonnal mondja meg, hol van. emi, felelte nagy udvariasan. Oliver a vendégem volt, és én nem szoktam a vendégeimet őrizni. Kereste már mindenütt. Nem megyek lépre a maga komédiájának. Valószínűleg nagyon jól tudja, hogy hol van Oliver. Elsősorban, kedvesemi, önnek tudomásul kell vennie, hogy ebben az országban én uralkodó vagyok. A legkevesebb, amit elvárhatok a vendégeimtől, hogy udvariasak legyenek. Ami Olivért illeti, legutóbb nézeteltérésünk volt. Ő valószínűleg indokolatlanul megijedt tőlem és elszökött. Azt hittem, azóta már visszatért. Miféle nézeteltérésük volt? Nos, egy, izé, egy kozmetikai műtétnek akartam alávetni. Emi döbbenten hátralépett. Értem, és... Ő megszökött. Úgy van, lássa be, hogy nem ez lett volna a legrosszabb dolog azok között, amikre az események bennünket kényszerítettek. De ennek semmi köze az ügyhöz, és maga biztosan tudja, hogy hol van. A maga kémjei mindent tudnak. Azonnal mondja meg. A Said mindkét kezén a körmeit vizsgálta, azután mélységes unalommal nézett emmire. Nem tudom, kérem. Elszökött és nyoma veszett. Vigyázzon, Rana, doktor úr! Ismerhet engem, ha én oda megyek Dögáthoz, és megmondom. Maga nagyon is rá van szorulva vendégszeretetemre, kedvesemmi. mi. Közölnöm kell önnel, mert valószínűleg még nem tudja. Egész Franciaország és Afrika területén körözik Despasclun ügyvéd meggyilkolásáért. Nagyon veszélyes dolog lenne tehát eltávoznia innen. Ha kilép a Tafiladból, meg se állna Ezt elhiheti nekem. Emi lélektelenül roskadt egy karosszékbe. Tudom, hogy maga nem tehetett mást, folytatta Braudel Csodáltam az ügyességét, a lelki erejét és az eszét, de jegyezze kérem, hogy aki részt vesz ebben a játékban, az mind az én markomban van, és ha nem engedelmeskedik, akkor én összeszorítom a markomat. Így járt Oliver is. Mindezt ugyanazon a kellemes szedit hangon mondta el, amelyel eddig beszélt és a körmeit nézte közben. Aztán otthagyta magába roskatlányt, és kiment. A teraszon muhat jött szembe vele, magához intette. Ha ez a nő megpróbálja elhagyni az oázist, végezzenek vele.